Du har fixat till här, alltså det berättar Berätta vad du, är, vad du har gjort som Ballonger först. Ja, serpentiner. Serpentiner och fixat. Julgran. Konfetti. Konfetti. Ja. Och sen är det li lite... Ölkaggar. Ölkaggar. Jag stämmer lite frågan till de här kräft... Kräft... Lamporna du har tagit fram. Torslinskatterna. <laughs> kraslamporna ja det, det finns sin funktion alltså, det kan aldrig räcker för mycket nej och man får knappt plats in till in till nej. 300. Ja. Vi sitter här med uh, ständig gästen. den ständiga ständ, gästen. Per Sandström, välkommen! Tack så mycket. Eh, och det känns inte länge sedan vi satt på Arlanda och körde 100 i Hamburg var mm. äh, 200 avsnitt <skratt> <skratt> ja, vad fan var det? 2016 vad var det? fyra år, ja. fyra och en Jaha, det var för två fyra mm. år fyra ja. år mm. ja. det måste det vara för den första gången jag var i Hamburg 2016 var det det. och då var det 100 15 år var det första gången mm. Då var det då det var Hållgång? Det var Hållgång, ja, första mm. gången. Sen Hicka. Hållgång, hundra i Hamburg, Hicka i mm. Hamburg. Och sen kommer det då ihåg att ja, Men i fjol var vi ju inte där, va? För det var Nej. Till... Nej, det var ju det var år. 2018 var det. Mm. Mm. Ja. Då började det fotboll i Hamburg. Ja. Ja. i Hamburg. Japp. Yep. Mm. Du sett att det är inställt. Det år. I år också. Ja. Men, alltså 21. Mm. Mm. Ja, det har jag flott ja, Man i år. Låter jag lite dov i rösten så är det ja. ju... Första gången jag använde en sån här... Ja, men rundsjukt. Och du köpte den så? Jag fick det faktiskt på en med en från Tyskland Fick jag så här med Passat bra till jag <laughs> Jag tänkte också på det, <laughs> <laughs> det, det ska, tänkt, ja. En Zulilla mask så här. Ja. Jag har med mig en liten. Jag, jag sa att jag var väl förberedd jag har en liten Jag måste visa framsidan Där nej, jag en, gjort en, en, en framsida också nej, det, där bara, det där var materialet Och det var en skräckfilm idag alltså ja. Vad Var vi för förhållanden till skräckfilmen? Hörde att du hade kört quiz På skräckfilm Det var ju på quizkampen Var det skräckfilmskamp då Nej men det var ju en Och jag var Man kan ha 18 Jag chansade på någon men jag fick 16 Ja jag hade väl 16 Det var till och med att det hade 4 Och det var för du brukar alltid ligga högt i dem Nej det är inte någonting som jag skulle välja Som tema men du, du, du valde det nu som poddämne. Och, och, och det, det är ingen lytisk komik att vi vill hitta i just nu. Utan vi drog faktiskt, vi har ju skrivit fem ämneval som vi lottade. Och då var det. Så det var slumpen. Det var det slumpen, att det var skräckfilm. skräckfilm. Vad har vi för, för förhållande till skräckfilm? Ja, kluvet vet Jag Jag är och funderade på det. Det, är liksom, det, finns, det finns rätt många olika gener i skrepfilm. Jag, liksom, jag tror den första skräckfilmen som jag såg, det var fredagen den 13. Nu mm. det var fantastiskt. jag var här. att mm. jag på det. Den, den var, jag tyckte den var fantastiskt bra. Det, och det var ju lite synd för att det var ett snygga tjejer som alltid blev halsen uppskurna. och så Det var. Mm. Uh... Sen så gick det några år, för det var jag 13-14, så kom man i kontakt med Hitchcock och såg fåglarna och Psycho och de här. I, mm. Då var kanske i 20-årsåldern. Lite mer sofistikerad inte det där skräcken Men sen tycker jag att idag så är det liksom väldigt många sådana här, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är, jag tror jag Alexander Skarsgård heter den, som spelar mot som spelade i Undoing som också är en, en sån där Nicole Kidman, Nicole Kidman så här, mm. lite, lite psykologiskt man går och det känns som de eh, har vaknat upp i en värld som de inte som de inte känner igen liksom, så här, så här. som jag kan tycka är, är, är, är, liksom den, det är det jag uppfattar som skräckfilmer idag splatter det mera humor och, eh... och det ja, eh, Mats Ja, du... ja, jag, jag... Ja. Nej, jag vet inte. Det är var inte min falligt egentligen. Men eh, jag såg ju mycket här på 80-talet. Och vi mm. bara höra videor och sånt där. Men sen är det ju klassiker också. Så jag har lite oväntat gjort en lista. Gjort tio topp på skräckfilmer genom tiden. Men vi, vi, vi kommer säkert in, ja. in, in på lista längre framöver. Så jag tänkte, ja. ja nej, och, mitt, mitt förhållande till, till skräckfilm är så här, en någon blandad förtjusning. Skräck Skräckblandade betjusning. Skräckfilmsblandade betjusning. <laughs> Exakt. Ja, men just, just att det är. Det är ju kul att bli skrämd på något sätt. Men jag sitter fortfarande gärna med en kudde. Eller man sitter på bio och så har man benen framför. Man hukar sig ganska långt ner. Nästan lite Mr. Mr. Bean när han sitter med popcorn, popcornskålen på huvudet. Och i, och i vissa, vissa scener så kan man ju bita man biter ihop tänderna. För man, man vill inte hoppa till och bita sig i tönjan, så sådär. För att man känner att nu, nu kommer det hända någonting. Ja. Men man vet inte. Men, men sen är det ju... Eh, som du säger, det finns en massa olika stangen. Och jag, jag tycker att man ska bli... En skräckfilm för mig är att man ska bli... Jag ska bli rädd. Alltså man ska ju, det ska ju vara otäckt. Mm. Men inte av det här... Det här äckliga som så filmerna till exempel. Mm. Har du sett någon så? Nej. Första så har du sett någon så. Ja. Och då så. Så, sa du det. Ja men vad. Uh, motorsåg eller? Ja, det är. Men, men. I, ja. I första filmen, och inte den här mörka killen i. Eller andra i Dödligt vapen. Är med, vad heter han? Jag tror inte Richard Pratt Nej. Ja, han i ja. alla fall. Mm. <laughs> eh, Murdoch. Han och, Han är med. Men filmen går ut bara till två stycken som är fastkedjade De vaknar upp ur fastkedjor i en källare. Mm. Och så finns det en såg. Tror jag. Och chansen att komma ut är liksom att. Man såg av sig benen. Om ja, det är oh, här oh, psykologiskt. Ja, och sen de kommer ända upp liksom till, till sjuan. Där det är. Jag har inte sett något mer. De, sitt, de vaknar upp. blir kidnappade och vaknar upp. Och så har de någon. Eh, krage på sig liksom. Som kommer att. Hur heter det, Explodera eller kommer att skicka ut knivar. Inom. Ja. Två timmar och så måste man lösa massa... Sådana här, sådana här, och det, det, det var det det äckligt sådana här splatter. Mm. Om det inte är gjort, gjort med, med, med humor som... Vad hette den? Var det Tarantino? Nej, vad hette han Kill Vad sa du? Kilbil nej ja, men den, den är ju, med, den är ju med, med humor. Jag tänker på... Uh, vad hette han som gjorde Reservoir Dogs? Ja. Mm. Det är väl han, Nej! Jo, det är Tarantino. Ja, han spelar ju med där ja. också. Mm. Jo, men det, är, det finns en film, jag minns naturligtvis inte den mm. heter, där först börjar det som en road movie. Ja, yeah, I men No Country for Old Men. Nej, nej. inte det. Det börjar som en road movie, och så kommer de... de blir, det är en pappa med två döttrar, tror jag. Och så blir de kidnappade av... De lyftar, eller vad det är och så åker de väg någonstans och där är det är som en ja en thriller. Och sen så kommer de till en en saloon någonstans för det ska vara en, ja, i Texas eller mot Mexiko. Och där är det någon band som spelar och så är det någon sån go go och brudar och grejer och helt plötsligt blir de vampyrer. Och, då, blir, jo, och då, då, då, då vänder det helt och så blir det ja, det blir en massa spratter och sånt där. Men det, det är på ett roligt sätt. Mm. Det är inte alls lika. Och då, då kan mm. det ja. Ja, väldigt, väldigt <laughs> jag tycka ja, att ja, det är roligt. Jag har ju väldigt mycket. Du har gjort det Ja, har gjort det skriver. Men jag ska du inte komma och jobba så? Nej, jag har inte tid. Ja. Jag, jag, jag kan bara läsa, skräckfilm är en filmgenre genre med målsättning att väcka känslor, rädsla, obehag skräck, spänning och äckel tittarna och äckel tycker jag, nej det, det går det fel port. och sen har vi för en tydligen framstående skräckfilmskribent Chaz Balin som har utpekat perioden 78-84 som The Golden Age mm. går Uh, det var då du hade Ja, hade Terrorbeam Street Alla helgons Nej, jag hette den? Alla helgons blodiga natt 1, 2, 3, 4 5. Visst, ja. Ja, här, här nämns det uh, då var ungefär Det var splatter i filmens, filmens gyllene period mm. Hon tog samma sak Det måste vara tidigare 74, 75 Videomhållet ja, Usch nu Och det fanns ju massa sådana här New York Ripper och sådana här äh, otäcka filmer. Ja. Uh, Hade du en lista ska vi... Var det alltid? Nej, nej det klommet alltså. Var det var ja. okay. <laughs> en snabb, eh, snabb nej, jag, anfattning. Okej. Bara en snabb snabb anfattning. Jag har väl i princip en lista av sån jävligt kort quiz. Mm. Okay. Har du... Har du tänkt på Nej, jag har nog en lista i huvudet, men jag vet inte fan om det kommer upp i tio. Men... <laughs> Okej. Ja. Ja, men ska jag ska. Ja, jag, ja. jag, jag har två listor. Jag, jag kan ta dem efteråt. Okej. Nummer tio har jag A Nightmare on Elm Street. Det är en Terror-Paradisi på Elm på svenska. Mm. Mm. Ja. Det kommer till och med. Det kommer många filmer. Det kommer till eller? med fem filmer. Mm. Nummer nio är 9 än tretton. Det kom med, mm. ja Scream Det var, var, var Sju, mm. The Thing Hur var, var det där var? Det var med Kurt Russell De var i ja. Alaska eller Antarktis eller. Det var något, något, något så där Någonting ja. Som kom upp prisen eller, ja. Ja, Jag minns inte hur det var Jag vet att Edwin, Edwin <laughs> Klass Är den som den bästa Ja, Det var bästa filmen. Det såg vi. Det såg Ja. Det var inte så inget. Nej, det kom bara på sjunde plats. Ja. Nummer sex. The Omen. Mm. Fem. The Ring. Kolla. Mm. Bra grej. Okay. Det var den hade en japansk förlag. Det var att videobanden drog igång mitt i natten. Och så här. Ja, det kommer att vara otäckt. Så jag tycker det var ganska Fyra. The Others. Det var den med Nicole Kidman, tror jag. Den har inte jag sett, faktiskt. Nej. Okay. Men den, den, den fanns med när jag gjorde min research. Men så inte med på ni... många listor. Nicole Kidman var inte var med i fredag den 13 också? Det vet jag inte. Nej. Säkert? Ja. Eller det kan kanske vara i någon, någon biroll. Ja, jag tror att de var i någon snygga tjej. Ja, det här var, var ju 73-74. Och ni, ni född 67, så jag. Nej, det var inte 73-74. Nej, jag var 67. Jag kommer i slutet på 70. Åh, du måste ha varit ung tjej. Ha sex år då. <skratt> <skratt> och bli mördad. En <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> är de unga stegarna. En av de unga stegarna. Så var jag förlaga. Jag gick till, in till, till, till, till krick. Och den här två. Den här svenska. Jakten jag på den försvunnen. Ja, jag, oj vad bra de är. Hur kan, man, ja, kan vara det vara? Är det bara otäck? Är det en skräckfilmsgenre på en liv? Nej, det är ju... Det är en bra svensk ah, okay. polisdäckare. Äh, mm. Så vet man att det är verkligt också. Det är mm. Topp tre. Nummer tre. Den onda dockan. <skratt> Och vad hette han? Jävligt ont. Chuck. Ja, Chuck eller Chuck, ja. Ja, mm, Chuck. Och nummer två i ägna till det avsnittet åt för harjen. Mm. mm. Och äta där solklaretan. Är ju att utvis. En riktig borde det var men jag vet inte. Nej, vi ja, jag är mm. tyvärr har jag har inte sett dem. Det är kom inte kommit ihåg som liksom. The Shine. Mm. mm. Förfarande. Jag kan jag och hans Hassan som var spelat tennis i där berätta för men i, i Östersund det, jag kanske åt 13. Mm. Och han var ska vi gå på bio på kvällen och så gick jag för frågade hur i jag missade, tror jag hade Fan, jag hade mardrömmar i en veckor efteråt. Ja. efteråt. Ja, jag var det. inte moget för att se kvinn på det. Det var så jobbiga, de här dansande flickorna, såhär, mm. Come play with us forever. Men var ju där. Jo, men det var ju när vi var i Köpenhamn. I Köpenhamn och det, jag tror till och med att det var en, en bild till, till det Ja. Ja, men jag tror, jag, jag tror jag en har tagit in med dem där att flickorna. Ja, jag, jag har jag har fler bilder. Ja, vad bra. Mm. Eh, de där hitchcock site, det är att jag sett och inte exersis. Site, tycker jag var så där fåglarna tycker jag är den den, ja, är, den är, tror jag, den jag sett. Ja, ja, den mm, ja. jag, jag, jag. kanske har sagt det i något utmellan föregående igår nu Men hur de fick äh, fåglarna liksom att cirkulera och blir liksom som garna på något sätt. Mm. Då tog de en... För det var måsaren för dem, va? som, i, ja, De var svarta, men de lyckades väl tricka det på nej, det, det, det fanns ju också, vad heter ja. det? Så att man sa korpar eller kråkar. Mm. Men det var måsar i början som anföll ett, ett barnkalas, var det? Hur mm. mm. de skulle få dem att börja cirkulera. Det var det någon som kom på att de, de tog en mås och fångade den. Och så målade de ett, ett rött märke på huvudet som mm -hmm. de andra huggade eller? Nej, nej men alltså hur, hur man kommer på det här det vet jag inte, men då, då var de liksom så då började de så här cirkulera ska vi prova från viktorformen, <skratt> här ja, det är det bra mycket bra jag har jag har, kan inte har min lista jag har, jag har delat upp i i två lister faktiskt och då har jag tagit liksom från min guldperiod när det gäller och den guldperioden tycker jag det var mellan 73 och 84. Och om, om vi börjar då här på, på tionde plats. Nu visar jag fram en bild här. Vilken är det här? Ja. Den har ju nämnts, kan jag säga. Jaha, okej. Är det den? Nightmare Nail? Night. Terror Nail? Nej, nej, nej, nej, nej. Fredagentvättande. Det här är ju Fredagentvättande. Är det? Ja. Hockeymålvakt. Ja. Vad va, va, va, va hette han? Den här filuren. Det var ju Jason. Och ja. det, det startade med ja. att, eh, eh, att han drunknade på något, något eh, läger eller någonting sånt där tror jag Och nu så finns det till och med 12, 12 stycken filmer. Förut är Jason som drunknade vid Camp Crystal Lake på grund av ovaksamma lägeledare. Och sömnryktade sa en förbannelse så över sig. Plötsligt när vi gick upp på biodukarna 80. Och sen har vi mitt, mitt första... Vad heter han nu då, Jason? Det var för att jag hade tvättat mig. Ja, men vad hette Jason? Han inte Jason. Men inte riktigt. Ja, det, det var inte. det som spelade Jason. Ja, det vet jag inte. Det här var min, min, första, min första film, och den på nionde plats. Exorcisten? Nej. Mm. Nej. Den har jag var ju ja, hemma tagit. Mm. Vad heter den? Den såg du Mats, den här serien om ett, en familj i Australien som hade ett hotell. Så gal. Jag ber för att du såg den. Mm. Det var Netflix, de hade något hotell och det var lite som Dallas ungefär. Mm. då är det hon som på mamman anfall. Jag kommer inte ihåg hon heter. Ursäkta. Eh, 76. Carrie Stephen King var hon. Då. Just det? Ja. Jjust det. Eller där är efter att hon har. Ja, han har gått bort också. Jjust <laughs> det. Carrie training är Jag visste jag. Okej. Okay. Jjust mm. det. Och, och i den där filmen så är det ju så är det eh, Jo men det var ju första så skrek filmen. Jag kom 76. Jag måste ha varit 12 eller 13 man fattar alltså man var Aurobio ju då. Ja. och man var ju livrädd alltså folka. Jag tror att det gick på här Mikael. Och då i alla fall på slutet så är det även hon dör ju. Och så är det en en kompis till henne som kommer liksom och ska gå och lämna blommor på eh på hennes grav och det är bara som en stenrös och sen en gravsten som står någonting kär vila i helvetet, eller där. Och så ska det fin musik och då... <går> Första skräckning. Då, då slappnar man av så där, Och så ska man fram och lägga den här... Och då dyker en ut. i hand naturligtvis upp. <går> och då lärde man sig sen att... Man vet ju. Man vet ju när det kommer, när det kommer lugn musik. Ja. och den där fall 76. Mm. Eh, på åttonde plats har vi... Den har vi ägnat helt bästnad hajer, icke-skrämmande, 75. Ja, det är en jättrola torhaj. <laughs> ja. eh, det var plats åtta, ah, ja. Och sen har vi då plats vänta, vad jag strulat till så mycket? a sju ligger upp och ner där. Vad du det? ligger upp och ner där, ja. Ja, den är inte där, den är. det är inte bra att vara Det är inte bra att för att de har man Det för att... Jag ska vi kan bara kan se sett carry. Ja, alltså... Det... Den... Jag har med sig att de där tre, alla tre. Mm. Vad heter det... Jag vet ni vad det är för dag idag? John Dennis. Borde, 40, 40 år mm. 40, Ja, det är 40 Precis, det är mm. 80 Det gick på inget mm. Jag skulle säga att Mark Chapman hade tagit, äh, fått, fått en autograf på Devil Fantasy fem timmar innan han sköt honom och sen hade den, hade den hittats i någon Aha. Den skulle säljas nu, jag trodde att den skulle gå för, för en miljon dollar. Den är uppe i 450. Ja, vad var det från? Han sa att du grann på Double Fantasy som Mark Chapman hade fått okay. alldeles senare. Mm. Ja, okay. ja. <coughs> du kan hitta. Ja, jag har hittat. <coughs> vi har alltså plats nummer sju. Så har vi den där. Mm, Jamie Curtis mm. Alla helgens blod Precis. annat ja. Precis Engelsktitel Halloween Nej, Halloween, Halloween ja, den, den? den heter Halloween mm. Mm. Och när jag satt Ja, då hade jag glömt bort det Men när jag kom på så tänkte jag just att det finns ett hålrocksband Som heter Halloween, Halloween ja. ja, herregud Räcker inte det? Jävligt kul. <laughs> <Jävligt cool. laughs> men han heter där det... Var ni gjort det där? Det är ju Michael Meyer. Michael Och det, det kom ju en film. Den såg jag. Det kom ju en film för året, två år sedan. Om ja, en ny film om, om Michael Myers. Den här kom alltså 78. John Carpenter. Musiken i filmen spelas in av John Carpenter själv och några hans vänner, bland annat skådespelarna som gestaltar Michael Myers. En licensierad låt finns dock med som nu mer har kultstatus. Don't Fear the Reaper blev väldigt kult. Rådlo. Jo, en lite rolig kuriosa på det där är att att Carpenter att han, han har en vit, eh, Michael Myers har en vit William Shatner mask det vet jag inte. Riktigt. Anledningen till detta var att John Carpenter skulle hitta den billigaste masken i en maskaffär. Så då valde han den där jag ska få. Det. Och jag vet, jag vet ju inte egentligen varför han var som han var. Men, men eh, Jamie Lee Curtis... Det, var, det, det finns ju tre, tre eller fyra av dem där. Då. Nej, jag tror det finns ännu mer alltså. Ja, men men det, det, det är väl på en skola och så är det något lov där de ska hem till Halloween. Så. Och så är det några elever som blir kvar i det, så var vi första. Nej. Nej. Jag kollade ihåg. Ja, för mig det. Ja. Ska se. eh, sen på platsen nummer fem så har vi den här filuren. Då har jag bara på mobil. mobil och Där är mm. det Scissorhead. Ja, vad heter han då? Jag Skådespelaren är ju Robert Englund, även känns som ja, det Är det Nej. Uh -huh. även känns som den, den den gode i V. Ajster. Ja, det den snälla. Var en, ja, han var ju den snälla, snällare. Mm. Ro, Robert Englund. Nej, det är ju vad heter det? Du hade mer på ert. Herr Benson då. Jag sätter den där typ så den andra filmen Johnny Depp ja, Edvardsson är det ja ah, Okej. Okay. och inte en saxa saxa han har han har han har gjort en egen mm. uh, Jo, en en grej grej den när jag bodde i Solna så kolla eller man såg jag själv jag och Åsa kolla på den filmen uh, och den var ju så otroligt hämtad, de har hyrt video. och så så vidrig, brukar avsluta med för att kunna somna överhuvudtaget, avsluta med att se eh, Tre Amigos <laughs> Det är bra ja. vad, heter, vad heter han i, i, i Terror Parents? Freddy Krueger Freddy Krueger, just Och det fanns ju en, en ramsa som gick under det var något pianostycke och så var det den här som gick och då var det ju One, two, Freddy's coming for you 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab a crucifix. 7, 8, gonna stay up late. 9, 10, never sleep again. För grejen var att han kom ju i, i drömmarna. Och det var ju det som, de var ju så trötta många. Så att man visste liksom inte att han sov där nu eller var vaken. Och helt plötsligt så kan han bara dyka upp. Fredrik Krueger. Och Elm Street har ju en stor historisk eh, värde också. För den 22 november 63, då släpptes inte bara till Spektrum sin julplatta, utan även då... Var, då Kennedy, var det då blev mördad? Är det på Elm Street i På Dallas? Elm Street. Jaha, det visste jag inte. Inte Mm. Ja, den var Den var sexan, då kommer femman Det här är väl eh, Psycho det är Alien är det Alien Det där är Alien, ja Fantastiskt bra film Vad en otäck Har du sett den? Ja, den var faktiskt rätt bra och, Jag tror att jag såg den på bio först uh, nej, men, Bra film den, den är, egentligen är det en bra fram till det så att det blir liksom det här när den splättar upp hur hur magen. är då förroliga början. Ja, ja men, men sen sen liksom så här det, för då är han ju liksom som ett litet jävla äckligt, äckligt monster men sen blir jag liksom bara som en stor jävla maskin där, där han växer till sig. Jo. Det är, men det, det är... men just, just den där scenen när mm. han har mageont och så sen så så, så Kommer en upp i Det är jäkotäkligt. Det. det är, jäkligt. Ja, det är, det är en bra skräkfilm. Mm. Och det är, det är mycket splatter. Det är det? Splattar upp. Ja, den splatter, det är mycket där de kapar. och bara, ja, Men här kommer den direkt ur magen. Ja. Och splatter upp. Och försvinner som, som en liten jävla IT, liksom efter, efter golvet. Så ingen hopp för som händer. Uh, den kom ju 1979. Sen, här tror jag att du blandade ihop den med... Alla helgons natt. Du sa att du spelas på ett skolhem. Och de skulle hem. Och det tror jag att du blandade mm. ihop det med. Med den här. Nej, äh, Men det där är ju psycho. Nej. Är det inte? Det här har satt plats på. Det där, det där är. är det är på, ett, på en flickskola tror jag. Och så ska de. Hem över, över ett lov. Och. Så blir först en nördad Och satt Så hon sitter uppe på Då bär han upp henne på vinden som sitter i en gungstol Och så har hon en duschstrapperi framför ansiktet Som ser ut med en påse Och så ser man ju den där Då och då så ser man den där rörde på sig Och så blir det En efter en försvinner Exorcist ja. Nej, Den fick den fick en fyndiga titeln då Stilla natt Blodiga natt 74 Just. Tredje ja. plats har vi då. Stilla natt blod det Var inte Nicole Kidman en snygg tjej där? <laughs> <Sju> år. <laughs> oh <my God. laughs> men, ja men det där är ju Exorcisten. Det där är Exorcisten. Mm. Det är ett sätt här. Ja, den är faktiskt, den tycker jag är bättre än Omen. För Omen snackade min min lärare upp så för och sa att det var jättebra mintats där. Mm. Så jag hade enorma förväntningar på den. Men, men nej, exorcisten är bättre. Och där gör Max von Sydow en fantastisk roll. Nu kommer Omen ja, som, jag man, exorcist. som är exorcist. Fader, någonting heter han. Mm. Mm. Okay. Eh, det kommer en en eh, Remake, Inte en remake utan det kom en... Förr? För... Ja, det gjorde det också som, som inte var bra. Men, eh, vad heter det när det kommer en ny version? Directors Cut kanske heter va? Mm. De klipper om den. Ja, de klipper om den. Och så kan de lägga till, till de lägga var... till scener. Och då var det en scen som de inte hade med i 73. Det var när hon... Vad heter hon? Elinda Bräva. va? Mm. Hon går baklänges som en spindel och brukar så här ner för en trappa på alla som mm. ja, går ner och då hade de liner som liksom eh, hörde upp på hon. och det kunde man liksom inte man kunde inte få bort de där linerna ordentligt men när hon gjorde, gjorde en direct cut så hade mm. hon möjlighet att, att klippa till det. Liksom, den scenen är med mm. när hon går ner som en spindel liksom. coolt, mm. det är coolt. Cool. andra plats den här Du tyckte man ska byta plats va? Den ja, där är Omen Den där är Omen ja. Tre delar Med djävlens barn mm. Vad fan heter han? Det är Jamin Det är Jamin inte... Just det, ja, just det. Mm. Jävligt jävligt typ. ja, det var en jävligt typ hon är farsan som spelas av En gammal skådespelare mm. Gregory Peck. Gregory Peck, ja. Spelar farsan. Och när han upptäcker... Han får reda på att... Titta, titta liksom i hår botten. Då ska det mm. vara ingraverat 666. 666. 666. 666. Och det var det. Och han var ju jävla... Ja. Jo, men det var väl att de hade bytt barn till, när han föddes, va? Ja, det kunde mm. det vara. Jag tror att han, pappan... Det var någonting med att... Hans fru födde barn och så blev det... Att de dog eller någonting. så tog han bara ett barn... Vad blev det, det där? Alltså mm. det var inte deras barn Nej. Vilken mm. <laughs> <We can> miss. <laughs> Dåligt val. Och, och så rättbart. Ettan. Det måste ju vara Ja, det ja. ja Eller måste vara. Men... Jo men alltså den, den det är så klassiker. Shining är ju fantastisk och den är ju fortfarande bra. Har du sett den här scenen på det här bilden är ju På absolut så hugger med yxan, han ska in, hon har gömt sig förun, gömt sig in på toaletten och så hugger han sönder. Och det finns på Youtube när Jack Nicholson laddar för den scenen. Man får se kameramän och sånt där Och han går runt med den yxan som helt, det var ungefär som Thomas Kvick när de vallade hamna. Han gick runt med vid tältet där och började hugga. Ja, jag tycker den är jättebra och den, är, den håller ju, håller ju liksom fortfarande. Men det är sånt som jag tyckte var obehagligt, det var ju när man fick se hans manus där. Ja, jag <laughs> men, det var just de där grejer kan så, så, jag tycker är såhär, de sköna till rysen. Ja, han sån, skriver såhär. No, play makes make Jimmy ja. och sånt mm. Och det är ju så bra filmat med den här äh, lilla killen kommer cykla där. Så i en lång korridor och så svänger han så man väntar bara snart ska det vara någonting där och så nästa och sen så står de här tvillingarna där Come play with us forever <laughs> <laughs> Jo men sen är det ju så bra också när han har det här shining, det här eh, telepati-grejen med den här han som jobbar där på hotellet den här mörka mm. det är också han, när han han pratar med honom, han beskriver vad som finns i skafferiet så hör man det som liksom i bakgrunden, och så hör man hans röst att han pratar med en så här, och så ja. hör man hans röst att han har röst i bakgrunden. Det kommer jag inte ihåg den sen. Nej, men den där håller ju. Det var ju faktiskt bra hela tiden. skulle Annars ska ju filmer vara lite så här. De har sina pikar som är lite transportsträckor, men den var ju faktiskt bra hela tiden. Byggdes upp liksom. Mm. Det är, är en liten kuriosa grej om den, Eller, för vi var ju på, på Stanley Kubrick-utställningen i Köpenhamn och då bland annat så fick man se att det skulle låtsas vara, och det var i Minnesota, nej, nej det var det inte, alltså fasaden, jag mm. var varit där, Colorado, Colorado, mm. exakt, och då är det ju bara en, Ever, vad heter det nej, fuck. Ever Everlast också, vad heter det, Everlast ja, är en boxamärke va? Från ja typ men det, det, det, det heter någon sån där, där, där, där hotell. Jag, jag ber... Overlook Overlook, Overlook. Ja. Så. Och de byggde bara upp eh, Själva fasaden Det ser ut som att det är med byggnadsställningar mm. För jag har en massa kort Det var en massa kort och mm. grejer Så jag, jag, jag tog ett kort just på det Och det, och det var inspelat då, i Kalifornien Ja I, Inom byggnad mm, Nej men den där är ju eh, Fantastisk Jag har en lista till, men ska vi ta en? Du är ute på lite kaffe, då. Ja, absolut. Mm. Hade du något som mm. jag inte har? Nej, jag är fortfarande så är jag lite, lite förvånad över att jag saknar Hitchcock i, ja. i båda listorna hittills. Jag... Ja, det är sant. Men, men, men, men annars är alla de här ju. Men jag, jag, jag satt inte på tänkte på det också. Och just att varför jag valde år 74 eller 73 till 84. För det måste ju vara att, alltså, att det är den perioden som formar en mest. Mm. Hitchcock i 60 tal Hitchcock i 60 tal kanske... Ja, men det en, är som jag tidigare. sa det var ju de här filmerna man såg ja. när man gick på högstadiet. Mm. Och mm. kanske började på gymnasiet. Sen när man hade gått ut gymnasiet, det var ju då man upptäckte Hitchcock. Och Så vi pratar om de här olika genren. Det här är inte splatter, men det är ju liksom ett det här är nästan en generations, generationspaket. Liksom. Ja, en ja. och till exempel just, just Psycho har ju, ju sin. Både med bra ha mm. och ha ha typiskt, typiskt mm. Och även ha liksom ha mm. Vi tar ha ha ha ha lite skräck-tema-låtar. Mm. Mm. Jag vet inte om jag ska säga artist eller eh, sångtitel. Och så får Per börja. För att, jag det Men det är kanske är svårt att säga äh, okay, vi artikel. Vi, vi, vi, vi, vi, tar, vi tar titlarna på låtarna. Mm. Ghostbusters. <laughs> Skräckfilm. Mm. Vad är det för artist då? Nej, jag får på Uh, uh, det, det det låter ju som den här eh Julie Wilson news som hade yes. den här uh, I Want a New uh, oh. I a new drive, Eller vad den heter. Den låter påminnande men uh, Ray Parker Jr. Ja uh, mm. just det. Ja. Zombie, Zombie. Nej. Mm det är kommentaren så Zombie, Zombie, Zombie. Zombie. <laughs> Zombie. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Är det någon uh, Cranberries jag fick flått, flått. <laughs> ja, det flott. kan hur Ja, det ja, okay. ja, kan du. Så har vi Scary Monsters. Ja, från uh... den randoma låt, men det är i alla fall Jo, då, den, det, den heter... det, det är ju, ja, det är ju Barry. Men jag ja. försökte komma på vad plattan heter. heter Scary Monsters. nej är <laughs> nej. Ja. Hela plattan den som är ja, fashion och så och fashion och någonting. Det är fram den de den bättre bara plattan. Ja, det är bra. Mm. Da David Bowie jag. Mm. Psycho Killer. Den gjorde ju Biggeria Maja yes. <cái Cold centimeters> okay, i en kallare Nej Jag kommer inte på det. Talking Heads. Okej, nu har Thriller. Möjken Jaxson. Så har vi en låt som heter Psycho. Samma som Undrar om jag inte vi vill spela den. Spelar mm. vi den? Nej. Jag vet inte om vi vill prova den. Sonics. Sonics, Det ah. alltså, är förlåt. <laughs> ja, men jag tycker <laughs> en ny. Och sådär, Highway to Hell. Mm. Det är ja, det är skönt. Jag, jag kom på en till. Ja. Welcome to my nightmare. Mm. Det är Alice Cooper, Vincent. <laughs> Vincent mm -hmm. <laughs> Fangold. Vad ska jag göra att bra? nice. Vi pratar om eh, effekter av corona. Fördelar och nackdelar. Ja, fördelar och nackdelar. Pros och cons. ja, då har vi kommit fram till min andra lista som eh, som är mellan och det är lustigt. Alltså mellan 99 och 2017. Oj, så mellan, jag har vågat. Vuxen och mellan, och, mellan 85 och 98 så kom det liksom <laughs> inga bra, <laughs> inga bra eh, skräckfilmer. Eftersom det var den perioden du fick på. Ja, då såg man inte så kanske så jättemycket. Men, och, det är ju här eh, The Others. Ja, den har du sen. Va? Ja, den är sen. Den har inte jag sett. Och den är ju... Den är ju, vad heter eh, det är många som har med, med på listan. Men här... Eh, min sjätte plats på den listan. Ja visst. Ja men gud, den där har jag inte sett. Men jag vet det är ond att det... Vad sa du? Nej, Nej det åka. Klaner är ju faktiskt en riktig... Nu snackar vi 2017. Jaha, det är ingen aning. Det är jo, det är... Det är, eh, du... det är väl Skarsgård va? Som är den där... Säg någonting då. Du det Diet. Diet. Diet. Diet. Och det, det kom väl en, en version, en gammal version som är ganska från det jämförelsesvis. Ja, femte plats har vi den här. Den där är Scream. Nej, det är Scream. Kanske den kom tidigare. Jag ja, det var lite, lite, i, i slutet av 90-talet. 96 kom Scream. Och den är ju här att den är ju både otäck. – Det är ju skrämsel, det är ju otäckt. – Där är det ungdomar också, det är nog kul att lugnt ja. Men den är ju gjord med, med humor på ett speciellt, på ett speciellt sätt, och, och just att i den filmen så refererar de till andra eh, skräckfilmer. – Vilket var, när du pratade om humor, vad tänkte du för humor då? Jo, men det är ju humor... Men just det, att de refererar de refererar, refererar ja. till andra skräckfilmer liksom. Och de här som... Det är sättet hur de mördar också liksom. Och... Ja, det är ju väldigt splatter. Jo, det är splatter, men, men det är gjort liksom på... Det är, ingen, ingen här, ja, det, är ju... det är inte för att det ska vara läskigt utan för att det ska vara slabbigt lite grann. Alltså. Jo, ja, men precis. För han alltså, är i en... Eh, jo, men i en, en film så är det i är tvåan. Då har de gjort en film på första screen. Som som de tittar, som de tittar på. De och alla springer runt med sina masker och sina här och sådana här mm. Eh, mm. Låtsas, eh, knivar. Så alla står ju upp liksom så här och håller på och då är det egentligen som blir mördad på riktigt av en som är en riktig. Ja. Det var den. Sen kommer en film från 2007 det här är riktigt bra. Vad ska vi säga? Nej, den där känner jag inte igen. Paranormal Activity. Mm -hmm. Också men otäck eh, film. Det händer grejer liksom. Om finns, det, man... finns det på Netflix eller HBO? Kan finnas, kanske. Och den, det där kommer kommit en massa uppföljare. Sen... Eh, zombies och sånt där är ju... Kan det börja vara bra och dåligt, men den här... Från 2004... Dawn of the Dead. Ja, jag tror jag har sett... Tre, kanske fyra gånger. Utspelar sig på en... På ett köpcentrum. Och det är nog... Någon, någon känd... Det är nog känd som den är. Men... Eh, den är bra. Sen... Har vi, den här du med på din lista. Som en japansk förlag. Sen var det väl... Eh, Ringo. The Ring, ja precis. Jag vet inte jag För då är det en... Det där, det är en film. Är en film som, om man tittar på den filmen, vet du så? Ja, det är något sånt här. Om man Det är en, en videokassett. Och man ska inte se på den filmen. För då kommer någonting att, att hända. Och så bara drog den väl igång... Själv. Ja det gjorde det säkert. Jag kommer inte ihåg. Men för det var väl i den filmen att om man hade sett på den där filmen eh, jag inte egentligen. så var det en kille som var i en affär och så såg han sig själv i en sån här butikskamera eller butikstv. Mm. Och då var han, han suddig i ansiktet. Och det var också liksom ett tecken på att det kan vara det det den. Ja. Men den där är... Den där är faktiskt jättebra. Och etta från 1999. Den här är, den skulle kanske, om inte är ju... Om vi inte har gjort två kategorier så skulle den här platsa i. I den första. Jag känner inte igen. Har jag sagt? Witch Project. Fantastiskt bra film. Jag har du inte sett det här? Den, den är lite speciell kan man Jo, den är speciell och den, den var liksom ny i, i sin genre. genre att det var inspelat liksom med en handkamera. Ja, man var som skulle ut i skogen och kampa och leta rätt på om det stämde det här med The Witch. Mm. Och där är, man får inte se någonting eller ingenting. ingenting där, men det är, det är en Hitchcock som han gjort den där. Det finns en jäkligt bra svensk, som heter Det okända, och den finns på Youtube. Och den bygger ungefär på, på samma sak, och det är några, några kända eh, svenska svenskar. Ja, när kom det här, 99 1999, det det är så länge sedan. Ja. Mm. Okay. Bra lista. Ja. Sen hade jag bara, bara en grej. med eh, som ni säkert kommer ihåg och som avhandlade på bloggen en gång i tiden okay. och det var ju skräcksommaren 72 Aha. säg någonting där ja det är ju <laughs> Uh, det var 1972 som TV1 sände en serie med åtta klassiska skräckfilmer från filmbolaget Universal. Serien inleddes den 5 juli klockan 21.30 med James Wales Frankenstein drevet och fortsatte varje onsdag. Mm -hmm. Men hela sommaren och, och jag såg dem där som som åtta år och det var ju jag och ja, ja. de flesta och det är också, man var ju livrädd Alltså, som man ville se Det var Frankenstein först Sen var det museet Dracula mm. Från 31 Mumin vaknar från 32 Och det vi, alltså, mm. Dr. Yoganer från London, den minns jag inte Frankensteins brud minns jag Draculas dotter Varulven ja. Och du kan tänka förvandringarna med en varul då. Klippen emellan där Och sen Frankestans så Okay. Och det där följde ju upp Liksom att för stor kort så var det ju ibland I Trelleborg Polisen var inblandad För att det var någon som hade sett en barulv okay. Och ryktena gick Och det, det, det spreds Och det, det visade att, att att Det var någon sån här Någon något original som hade Tittat fram när hon hade hängt vett. Han var väl skägg eller något där, och, det var som en och sen spreds ryttet. Var och ur var ur trädgård. Färre. Det är ett bra namn på podden. Var du ur var ur trädgård. Var och ur ur har vi tömt ämnet? Ja. Helt för min del så är det alltid tömt. Jag ser mig också väldigt uttömd. Men vi har inte de här psykologiska... Nej, nej det, det är inte uttömt. Jag hade några, bara, som, några filmer som är värda att nämna. Inte ja, som inte Ja, som inte platsar på listan. Men som tar eh, alla papper. Jo, men bland annat så har vi ju... Eh, Rosemary baby, mm. från 1968. Men var författaren bakom där? Ja, det här? Inte det i Jönsteinvik. Nej. Nej. Från... Nej, kontor... Nej, det är ju någon som är känd. Jaha. Ja. Ira Levin. Ja, det är det. Det svarade det, va? Ja, det är rätt. Och det är ingen skräckförfattare. Ja. Och den handlar väl om det är Mia Farrow, va? Som... Ja. som eh, Jag har läst boken. Jag ja, vet som inte som, det är som blir våldtagen av eh, djävulen och föder djävulen på. Eh, sen har vi också i den splatter så fanns det ju en film som kom 1980. Eh, Cannibal Holocaust. En kannibalfilm. Jag har sett del av den värsta. Ja, men vidrig. Frankenstein Frank 31. The Night of the Living Dead från 68. Bland de första som eh, vi Psycho från 60. Mm -hmm. Vad heter hotellet? Bates. Bates heter hotellet? Nej, det var till med Motel. Bates Motel. Mm -hmm. Och vad heter han? Norman. Norman Bates. Norman Bates, ja. Och det kom ju en en uppföljare på 80-talet, och han spelade den. Mm. Mm. Uh, The Thing har ja. jag nämnt. Motorsport-massaken mm. från 74. Den har jag på, på VHS, om <laughs> någon som vill låna. Den heter alltså... Boston... Den, vad är originaltiteln där? Nej, det är, heter det? The Texas Chainsaw Massacre. Ja, ja. Du tänker på vi... Boston Strangler ja, Det är Texas mm. Och så har han nämnt så också Men det är bara för att den är otäck Plat... Filmer som inte platsar Men en behöver att nämna <laughs> ja, Det var det uttömt. Helt uttömt Nu är det nästan läge för att eh, Dra Vad ett nytt ämne Hur många ämnen har det kvar? 200! Lite en hädelse av lappar. Ja. Om du blandar till det här, du vet, och så tar du en lapp. Då är det ämnet för nästa vecka. Och det lustigt är att vi minns inte vad man har skrivit. Jag minns en. Ja, jag minns en också. Ja, där förut kommer jag inte diet till, man G O S F. G O S F. Grissig skövring. Aha. Kan jag säga det, synd att det är <hör> Ja. Ja, bara bra, det är ju. Det Det kunde lika när jag har det så så dåligt håll man GOSF. Ni, ni, har, ni har liksom kommit... Du vet vad han har lagt för... Platt. Nej, Nej? Vi, skrev, vi skrev fem val, men grejen är... Och så var det... Det här andra eller andra... Jag har gjort flera svängar. Men att... att jag kan eh, inte glömma bort vad jag har skrivit. Och plus att jag inte vet... Nej, vi vet inte vad Det här är det jag inte kommit ihåg till. Nej. Men jag känner en stil. Och kommer, en kommer jag ihåg, den är inte dragen ännu. <laughs> Nej, jag minns inte. Det är lite roligt Det är den, den åldern Det blir nytt det, för en själv alltså. Det är lite avländska lämnen Det är spännande ja. ja. Och så brukar jag hinna gröna bort det Tills man ska köra det sig. Ja just det <laughs> Man kanske kommer i den åldern inte, Att man ska kunna köpa julkappar Och slå in mot sig själv Och bli jävligt Ja och vi, och vi gör det är raskigt ja ja. ja ja Vi har blivit upp Med dåliga namn Ipat Oj Ipa. oj oj oj oj oj så oj oj oj Han oj oj oj oj Ja, oj oj oj oj Ja, tackar oj oj oj